«Довічна шкільна суперечка про напівправду». Андрій вважав, що напівправда ще гірша, ніж брехня. Марк опирався і погоджувався на «іноді». Іноді можлива, іноді гірша. Тепер вони, здається, помінялись ролями. Перший хворий, що помер на столі в Андрія, просто не вийшов з наркозу. П'ять днів його тримали на штучній вентиляції легенів. А потім він перестав тримати тиск. Апарат відключили. Словом, всі ані умерли. І навіть баба Маня виявилась безсилою. Її просто не пустили в реанімацію. А може... Треба було? Провина? Вбивство? «Майже», – знову повторив Андрій. «Ну де ж майже?» – закричав Марк. Охоронець підозріло подивився на Андрія. «Я також не хотів. Не знав, не думав, так вийшло – вбив. І що ж робити тепер? Йди в тюрму, якщо від цього легше». Заплатиш за провину перед державою. Андрій вмів бути твердим. Марк знову заплакав. Наркоз, інтоксикація, подумав Андрій. Травма, знову ж таки. От голівенька у Марка її підгуляла. Але ж ти до тюрми не рвешся, а такий самий вбивця, розлючений Марк відвернувся до стіни. Аудієнція закінчилась. Волося Марка закривало обличчя і подушку. Шкода. Андрій втомлено зітхнув. Йому ніхто не кричав в обличчя вбивця. Але він був слідком жахливої сцени. Здоровий і життєрадісний, мабуть, чолов'яга, директор гастроному чи, може, і власник, помер від крововиливу. Його привезли в комі. Було вже пізно. Зрозуміло все із самого початку. В обов'язки головного входило хоча б зробити спробу. Хоча швидше це було справою його сумління. Він не Господь Бог. Немає сенсу. А він втумився, вийшов з операційної і похитав головою. Оскаженіла жінка кинулась на нього і, намагаючись видряпати очі, кричала «Ти вбив його, покидьку!» Та ми б заплатили, Катюго, хабарнико, голозадий. Я виведу вас на чисту воду. Мені наворожили, що він проживе сімдесят років, а йому п'ятдесят. Що ж ти, вкрав?» Андрій відтяг жінку, і мимоволі подумав, що зі всього, що сталося, найголовніше для неї – це підірвана віра у ворожку. Коли ж він встиг стати таким байдужим? «Не дивуватись, не вдаватись, не вникати. Ваша задача – врятувати. Це не ваші діти», – говорив старий професор, колишній воєнний хірург. «Не вникати. Добра порада для Марка». Андрій взяв його за плече. Марк повернувся. «Пробач, Андрію». «Не вникай, старий! Справу зроблено! Назад не повернеш!» Андрій посміхнувся. «Като!» – простогнав Марк. «Като!» «Ми не діти!» – сказав Андрій. «Здались йому ті діти!» «Дівчинка Като виросла!» «Хлопчики Андрійко і Марк стали вбивцями!» «Дівчинка Катя...» Більше не хоче з ними дружити. «Погано?» – запитав Марк. «О, я пішов», – відповів Андрій. «Потім зайду». З Марком важко було говорити про спасіння. Андрій ходив дивитись на те, що залишилось від дівчини. Майже нічого. Його хворі помирали цілими. Їх гідно клали у труну. І довго та зворушливо прощались, цілували, дивились, плакали.